A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura arabo musulmana conduït per en Carles Penya. Molt bona nit. Avui, dia 8 de desembre del 2011, i des de l'estudi de Ràdio Mollet us donem la benvinguda a un nou programa de Pas de Tortuga. En primer lloc, rebeu una salutació del nostre equip habitual amb el Josep Casas Noves a la part tècnica, el Nabil i la Neus, i qui us parla, el Carles Penya. Bona nit, Neus, bona nit, Nabil, com esteu? Bon nit, bona nit, Carles. Bé. Han bé. anat bé aquests dies de festa? Sí, tant, massa curts. Massa sí. curts? Sí. Encara volíeu més festes? És curta, Home, eh? sempre van bé. Vaja, estem treballadors, eh, veig. Bé, després de diversos programes seguits fent entrevistes, avui el contingut del programa serà més teòric, tornant una mica als, als nostres inicis. Com ja hem dit abastament, l'objectiu del programa és posar a la base la cultura arabo-musulmana i un dels elements més importants d'aquesta cultura, si no el més important, és l'alcorà. L'Alcorà és el llibre sagrat dels musulmans i el fonament de la religió islàmica. Segons tradic la tradició, som davant d'un text que fou revelat per Allah, al profeta Muhammad, al llarg de 23 anys. La primera revelació va tenir lloc quan Muhammad wa sallam, tenia 40 anys en una cova prop de la Mecca, anomenada Hira, on el profeta acostumava a anar a meditar. Segons el mateix Corà, la font del llibre és el creador, l'arcàngel Gabriel, és qui ha transmès les paraules d'Allah al Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. El profeta és el receptor i el destinari fins a la humanitat. El vehicle és la llengua àrab, doncs el context és l'aràbia. L'Alcorà és la primera obra revelada en llengua àrab. A partir de l'Alcorà es constitueix la religió islàmica. És la seva referència absoluta. Juntament amb el recull de les tradicions del profeta Hadith és la base de l'edifici islàmic també reconeix les revelacions anteriors, la Tora i els Evangelis. El terme al significa veu, proclamació, recitació. Els musulmans l'aprenen amb veu alta i el memoritzen tot recitant-lo. Com que Muhammad era analfabet, els versets que anava rebent els memoritzava i els recitava als seus companys, que alhora també se'ls aprenien de memòria. De mica en mica s'anaven posant per escrit, però no serà fins al regnat del tercer califa, Uthman, que es fixa el text definitiu que arribarà intacte fins als nostres dies. Un fet totalment inusual. El Corà està dividit en 114 surres o capítols. Cada sura està comp composat en versets, es vol dir ayats, són 6.236 en total. Hi ha cinc tipus de versets. Els versets relatius als fonaments de la fe, la unicitat de Déu, la fe en el creador, etc. Aquells que voin per una bona conducta, els que transmeten els valors principals, la justícia, la igualtat, la pau, el perdó, la paciència. Els versets que tenen a veure amb les relacions humans i socials, el casament, el divorci, l'herència, etc. Aquells relacionats amb el culte i els actes d'adoració la pregària, el dijous, el prelin, eh, pele, pelegrinatge, l'execat i etc. Les 114 sures no tenen en compte la cronologia de la revelació. Tenen una llargària desigual. Les més llargues estan al principi. Cada sura està relacionada amb la precedent per diferents motius. Els lligams entre les sures, aparentment caòtics, tenen un sentit difícil de comprendre, però actualment, amb l'ajuda dels ordinadors, es podria arribar a desxifrar. Inclús els no creients poden percebre la riquesa i la profunditat formal del contingut de l'Alcorà. Les 114 sures tenen una llargària decreixent, per bé que la primera, el Fatija, només té set versets. Amb algunes excepcions, les primeres sures són del període de la Meca i les altres del període de Medina. Aquesta primera sura, l'Al-Fatihah, que vol dir l'obertura, és la pregària fonamental de l'Islam. Es diu a l'inici de cada salat, que és cada, cada, cada oració, i al final de les oracions de devoció o de la recitació de l'Al-Qurà. També la reciten junts els presents un cop acabat l'acte públic del contracte de matrimoni, o bé al final de la pregària dels divendres al migdia a la mesquita. Per entendre'ns, té un paper similar al del pare nostre en el cristianisme. Ara, a continuació, el Nabil ens recitarà l'Alfàtiha en àrab i a continuació la Neus ens llegirà la traducció al català. Endavant, Nabil. Gràcies. Gràcies. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdin us-sirata al-mustaqim Sirata alladhina an'amta En el nom de Déu únic, Alà, el compassiu per excel·lència, el molt misericordiós. Lluat sigui Déu, Senyor de tots i de tots, Senyor de l'univers sencer, visible i invisible, el compassiu per excel·lència, el molt misericordiós, l'amo i senyor del dia del judici final, dia de la religió vertadera, dia del judici de la història. A tu sols servim, a tu sols preguem, en tu sols confiem, tu sols ens salvaràs. Guia'ns, mostra'ns el camí segur, el camí dels qui vols ajudar generosament, no dels qui t'han airat en contra seu, tu dels qui s'equivoquen. Molt bé, companys, ha sigut una lectura... Bueno, ens ha agradat molt, tant... Val a dir també que l'Alcorà, a banda del seu sentit religiós, és també la font principal del dret islàmic i l'obra que va servir per establir les normes fonamentals de l'àrab escrit. Després d'aquesta breu semblança del text al corànic, passem a la recomanació musical d'avui. Hem triat el tema Time of Liberty d'un cantant que es diu Sach Chemari. El Saad Chemari va néixer a Casablanca l'any 1980, però tota la seva carrera musical l'ha dut a terme a Alemanya, on va marxar per tal de continuar la seva formació. Els seus temes mesclen la tradició musical marroquina amb la música euro europea i occidental. Uh, Time for el, el és una cançó que la lletra està en àrab i el Nabil ens ha fet una mica de traducció perquè, bueno, perquè sabem de, sí, de què va la història. Per saber que, de, de què parla, bueno, és una traducció a sent breu. estimats amics, familiars, compatriotes, país meu, els teus màrtirs, els teus fills, són un honor per tu i per mi. Tots han pronunciat en nom de Déu, confiem en ell i acceptem la seva voluntat. Aturem les injustícies. Els meus compatriotes són símbol de l'humanitat, però no volem el que no estimi el meu país. Per molt que duri la nit, el dia arribarà. اصحابي يا طيب في عينا على في عينا ذكيه واولادك يا بلادي فخر لك وليه يا شهدائك يا بلادي روحك ذكيه واولادك يا بلادي فخر لك قالوا بسم الله توكل من الله كفراض من الله روحك ذكيه وولادك يا بلادي فخر لك و لي يا شهدادك يا بلادي روحك ذكيه وولادك يا بلادي فخر لك و لي لك يا بلادي هي عيش Bé, després del tema musical, avui la recomanació literària és un llibre que acaba de sortir, que es diu Contes àrabs, literatura popular del nord del Marroc. La seva autora és la Nassir al-Hadri al, al ella és eh, natural de Chawen, al Marroc, eh, va néixer l'any 90 i actualment bueno, viu a Ull de Cona des de fa molt, molts anys i és estudiant de dret. És un recull que va fer arrel de ella quan estudiava batxillerat en un institut d'Ull de Cona va, la professora que tenien de literatura va demanar als alumnes que, de, de fer un recull de, de contes populars que es coneguessin a casa seva ella en un principi era molt reàcia perquè sempre havia tingut la, la, era, era de l'opinió que aquests contes que explicaven a casa seva no tenien cap valor literari però un bon dia encoratjada pels seus companys i per la, pels professors em va explicar un i arrel d'això va veure que no eren tan diferents aquests contes que ella coneixia dels, que, dels contes populars catalans. Ella explica molt bé en el, en el pròleg del llibre que ella quan vivia en el, en el seu poble, al Marroc, eh, diu, era, vivia en un poble molt, molt rural i a partir de les 5 de la tarda el, a l'hivern ja, ja era fosc. Llavors no tenien televisions ni, ni res d'això i llavors s'ajuntava tota la família i el seu avi començava i els explicava històries. Podia ser el seu, bueno, el seu avi era el que encoratjava aquesta activitat, però llavors partit, de la qual participava tota la família, o sigui, tota la família llavors explicava històries que sabien. Això es feia eh, quan es feia fosc i repetien mateix, la mateixa activitat un cop acabaven de sopar, també es reunien tots el, el, el, amb, amb un... Uh, bueno, al voltant de, de, de l'avi i continuen explicant històries i aquest és un recull d'aquestes històries que, que ella recorda del Marroc i ara el Nabil també ens llegirà uh, un dels contes, és un conte cortet que es diu El Matrimoni i endavant Nabil bueno, el xitol és uh, en àrab, el Zeus es xerrera filmat el veït كان رجل أرمل توفيت زوجته وتركت له طفل وحيد فعاش مع ابنه الصغير إلى أن أتى يوم وتعرف عن امرأة كانت تسكن بجوار بيتها وكانت هي أيضا أرملة ولديها ابنة وحيدة فقرر الرجل أن يطلبها للزواج لأنه لا يمكن أن يمضي بقية حياته أرملا وحيدا فقبلت المرأة وتزوجها ودات يوم طلبت المرأة من زوجها أن يقتل ابنه لأنها كانت تكرهه مدعية أنها هي أيضا ستقتل ابنتها وبالتالي ستصفي لهم الحياة وحدها ويعيشها سعداء وستطهو له ما لد وما طاب من الأكل الذي يحب وخاصة الفطائر وبعد تفكير ملي وافقها زوجها على طلبها وفي يوم من الأيام وبينما كان الإبن منهمكا في أعمال المزرعة والحاضرة اقترب منه الأب بغية قتله فأخرج سكينا ورفع يده ينوي قتل ابنه الوحيد إذ به يحس بالندم وفضاع ما قد يقوم به أيقتل أي ابنه فلدة كبده ليرضي زوجته فتراجع الأب عن قتل ابنه لكنه فكر ماذا سيقول لزوجته فهي قد طلبت منه إحضار دم ابنه كي تتأكد من أنه مات فعلا فكر الأب وأخذ معه كلبا ودبحه وقام بوضع دمه في إناء وأحضره لزوجته فرحت المرأة بموت ابن زوجها وظنت أن الإبن قتله لأجلها فأخبرت زوجها أنها قتلت ابنتها بينما أخفتها عنه حتى يقتله وابنه وفرحت بالخبر السعيد شربت الزوجة دم الكلب وهي تظن أن الدم لابن زوجها وبعد الزمن يسير عاد الابن ودخل إلى المنزل وما أن رأته الزوجة الشريرة حتى أصابتها صدمة فتوقف قلبها عن النبض من هول الصدمة وكانت نهايتها فماتت وعندما خرجت ابنته المختبئه لتستطيع لتستطلع الخبر اخذ الزوج سكينه وقتلها وعاش الاب مع ابنه بعد ذلك سعيدا molte gracias Nabil Aquest conte el proper programa el llegirem en català o sig que us, si voleu saber què diu us obligarem a escoltar-nos el proper el, el dijous de la setmana que... no és un xantatge eh? però, però bueno, us ho preneu com vulgueu <ríe> repetim Contes àrabs, literatura popular del nord del Marroc l'autora, bueno, la que ha fet la recopilació és la Nassira al-Hadri al-Jusfi i això està editat per una editorial petitona que es diu Editorial Malhivern que si no recordo malament és daquí una editorial comarcal que és d'aquí de, de la Garriga i també és un bon regal, per, de cara, pot ser un bon regal de cara de cara Nadal, també. Uh, té en, la particularitat del llibre, és que la primera part està amb la, els contes escrits en català i l'altra meitat hi ha els contes escrits bueno, traduïts a l'àrab i escrits amb la, amb la grafia àrab. I bé, doncs, no sé, fins aquí el programa d'avui. Tant... Uh, com sempre, us tornem a recordar que tenim una, un correu electrònic a la vostra disposició, pasdetortuga arroba gmail.com, repetim, pasdetortuga arroba gmail.com i esperem que aquí bueno, que aquí ens digueu tots els suggeriments, l'opinió que us mereix el programa i tot plegat. També volem recordar que tenim una un un una compte de facebook que es diu a pas de tortuga que en aquí us podeu bueno, podeu us podeu inscri carrega i en aquí ten, podeu teniu tots els programes del primer a l'últim i us, us els podeu descarregar qualsevol programa que voleu escoltar o que voleu escoltar de nou o, o, o si us no heu escoltat cap i els voleu escoltar doncs eh, entreu a la nostra pàgina de Facebook i allà us els podeu descarregar. És molt fàcil descarregar-se'ls. I bé, doncs, eh, fins aquí el programa. Bona nit, Nabil. Bona nit, Carles. Bona, Bona Neus. nit, Neus. Bona nit a tots. I ens tornem a trobar dijous, dia 15. Fins dijous. Fins dijous. شفت البلدان العامرين والبر الخالي شعلت ديعت وقت وش حالت زيد مكان تخلي يا الغيب في بلاد الناس حالت عيامك جني ديك وعد القدرة والزمان وانت ما كتري يا رايح ويا نفسك رتروحة عيامك جني الغولعند قبلين قبل قبل يا ما يا كل نسى بتروح حتى يجي لي الغولعند قبل